السلام <سؤال> <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته أزاق عليهم وزيشنا بالله <سؤال> سبحانه وتعالى نسم الله وضعكم أيضا نسم صلوات السلام ننقل ببسلينك محمد صلى الله عليه وسلم ننقل ببسلينك وصحابي سنقل ببسلينك وردسونك وردانك ركب الله وضعنيك عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راحة عد الله له في الجنة نزولا كلما غدا أو راحة Hadithom Muttapakun Aliqim ko, ko god ode u džamiju gada u raha znači ko god ode u jutarnim saatima rano ujutro u džamiju ili od podne i za poodne, poodne u <coughs> džamiju Allah želešanuhu <coughs> mu pripremi doček u džennetu kada god ode u džamiju gada u raha neki su prevodioci to preveli kao odlazak i povratak iz džamije međutim ispravno je da je ovo odlazak u jutarnjim satima radva, znači u jutarnjim satima a raha je vrijeme od zevala pa nadalje dakle ko ode u jutarnjim satima u džamiju, na primjer na sabah namaz ili ode sticati znanje u džamiju ode nekim drugim hajibnim poslom u džamiju ili ode u podnevsku vrijeme, recimo ode na podnev u džamiju ili ode na u džamiju ili ode stisati znanje, pazite, odlazak u džamiju ne samo radi namaza, nego odlazak u džamiju i radi drugih hajirlih poslova koji su dakle vezani za Allahu Tebareke Ta'ala vjer kao što je sticanje znanja naprimjer druženja u ima Allaha Subhanahu Teala sticanje znanja, podučavanje Kur'anu i tako dalje, ili obavdanje čak nekih drugih hajirlih poslova vezanih za džamiju e, Allah Subhanahu Teala ta takvom čovjeku pripremi doček u džamiju Nuzul je ono što je poznato kod ugošćavanja čovjeka, a to je da mu se pripremi hrana, da ga dočekamo, da ga ugostimo i tako itd. Dakle, čovjek koji ode u džanije, svejedno da li je na namaz ili otišao nekim drugim hajir poslom, poput sticanja znanja i tome slično, Allah subhanahu wa ta ta'ala mu pripremi dođe kod džanijetu. To nije bilo kakva nagrada i nije bilo e, i nije od bilo koga, nego Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku koji se veže za njegovu kuću, koji odlazi na namaz, koji odlazi isticati znanje, koji odlazi činiti hajv u Allahu veđer lešanju kući, Allah subhanahu wa ta'ala takvom čovjeku pripremi, pripremi doček u džennetu. Ovaj hadith Allahuva poslanika, aleyhim salatu vas nam govori o vrijednosti o vrijednosti samog odlaska do džaniju. Čovjek, ukoliko ne zna vrijednost određenih dijela, možda se neće ni potruditi da ta dijela čini. Zamislite da naš gospodar čovjeku priprema doček zbog njegovog odlaska u džaniju, zbog njegove veze sa džanijom, zbog obavljanja namaza u džemantu, zbog sticanja znanja. Gospodar nebesa i zemlje, onaj koji je stvorio nebesa, ukrasio ih, onaj koji stvorio zemlju, onaj koji je stvorio čovjeka, onaj pred ćemo račun polagati, toliko voli da ljudi vežu svoja srca za namaz, da vežu svoja srca za džaniju, pa Allah subhanahu wa ta'ala priprema takvim ljudima dočeku džanijetu. I to nije jedan puta, nego kad god čovjek ode u džaniju. Sve je da li to bilo ljudanjim satima ili popodnijim satima, kada to uradi Allah subhanahu wa ta'ala mu priprema dođe u džanetu i to je uistinu velika počast za čovjeka čije srce je vezano za džamiju, čije srce je vezano za sticanje znanja onaj ko odvaja svoje vrijeme da stiče znanje, da se druži u ovim Allahadju lešanu naradi poslove vezane za džamiju i zato ljudi koji dakle čak održavaju džamije koji vode brigo o čistoći u džamiju, u uređenju džamije, uređenju džamije, uređenju prostora oko džamije i tako dalje Nadam se inšallahu ta'ala da a, svi oni imaju ovu nagradu kod uzvišenog Allaha subhanahu ta'ala. I ne mojemo pocijenjivati dobra djela. Ova djela, najizgled kod velikog broja ljudi, su mala djela. Ne smatraju odlazak u džaniju, to su oni koji nemaju puno obaveza pa odlaze u džaniju. Ili ljudi koji ne znaju kuda će sa sobom odloši, onako da se malo druže odloše u džaniju. Ne. Mi dolazimo u džamiju da velišamo Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Dolazimo u džamiju da stičemo znanje. Dolazimo u džamiju da postignemo nagradu kod Allaha ženeša. Da nam oprosti grijev za svaki naš korak do džamije. I da nam podigne deređu za svaki naš korak do džamije. I da nam pripremi doček u džennetu za naš odlazak u džamiju. Pa Allaha uzvišenog molimo da nam sve naše grijeve oprosti i da nas učvrsti na putu činjenja dobra. I da pojača naš dolazak u njegove kuće, ulazak u njegove kuće, boravak u njegovim kućama, sticanje znanja, učenje Kur'ana, jer onaj čije srce je vezano za mjesečit, a posebno, dakle, kada su u pitanju vladići, onaj čije srce je vezano za džarna je zaslužio još jednu veliku nagradu. A to je da će biti na sudnjem danu u hladu, kada drugog hlada ne bude bilo. Biće kod Allaha s.w.t. u hladu, kada drugog hlada ne bude bio. To je mladić čije srce je vezano za džamiju. To su velike nagrade za one koji svoj mladalački period provedu, a njihova srca su vezana za džamije. Vezana su za džamije, nisu vezana za kafane, nisu vezana za mjesta Fesada. Ne provode svoje dragocjeno vrijeme na mjestima gdje se čini Fesad, nego svoje vrijeme, dragocjeno vrijeme provode u Allahu Iđalešanu, u kućama, slušajući Kur'an, učeći Kur'an, područavajući se Kur'anom, je hvala Allahu ta'ala ono što treba posebno istaknuti e, u ovom e, periodu, da kažemo, proteklih možda dvije, tri, četiri godine, vidimo koliki je broj ljudi koji se vraćaju Allahu uzvišanom. Hvala Allahu Subhanahu wa ta'ala, zaista je veliki broj ljudi koji se vratili Allahu uzvišanom. Veliki broj ljudi uči u Kur'an, uči harfove, veliki broj ljudi uči uči e, harfove da može učiti Allahu Đelešanu u I to je u istinu za svaku pohvalu i svi oni koji mogu da sudjeluju u područavanju takvih ljudi da im pomognu u tome, neka im pomognu jer zato će Inša Allahu Teala naći nagradu kod Allaha Đelešanu. Ovo je pokazate samo koliko je Allahu Đelešanu u vjera, je vjera e, slatka i koliko ona ukrašava ljudski život. Pa čovjek kada, e, kada okusi slast vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala njegov život dobija posve novu dimenziju njegov život po, e, dobija posve drugačije, e, drugačije konture, počinje čovjek da drugačije živi osjeća slasti ljepotu robovanja uzvišenom Allahu kada dođe u džami osjeća smirenosti, ljepotu koju čovjek može naći i osjetiti samo u džami, ne može naći na nekom drugom mjestu i naravno da se čovjek u srcu onda sve više i više veže za robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam udrukom hadis ja nisaa o žene muslimanke o žene muslimanke neka jedna od vas ne počinjuje ono što joj njena komšinka donese neka jedna od vas ne počinjuje ono što joj njena komšinka donese pa maka To bila obična koščica na kojoj ima posve malo mesa. Koščica, dakle, e, može to biti mnoga od ovce na kojoj ima svega malo mesa. Neka jedna od vas ocenjuje <coughs> ono što je donese njena, njena komšinica. Naravno da se može desiti da i komšija zamjeri komšin. Ovdje moramo spomenuti dvije vrste dijela. Prvo kada je u pitanju onaj ko nosi poklon, onaj ko poklon. Ponekad se ljudi u davanju poklona rješavaju stvari koje su, koje su kod njih propala, koje nemaju nikakvu funkciju, pa ih pokušava nekome pokloniti. Ne radi se ovdje dakle o stvarima koje su funkcionalne i koje su u potpunosti dakle u redu pa da čovjek ono što njemu nije e, potrebno u datom trenutku da to pokloni nekome. Nego imate ljude na primjer, nešto što je kod njega već propalo, nema nikakvu svoju funkciju i to daje, znači nešto što sam on ne bi primio kao poklon, daje nekome drugom. Jednostavno se toga pokušava riješiti i možda će sa takvim vidom poklona čovjeka i povrijediti. Kada date dajte ono što je i vama drago. Dajte ono što biste i vi primili kao poklon. Što biste i vi primili kao poklon. Naravno, ponekad neke stvari možda vam i ne bi bile drage kao poklon, ali znate da je vrijedno i da, nekome, i da će nekome biti drago što to poklonite i tomu poklonite. Ali e, imate ljudi koji se dakle rješavaju nekih stvari koji su kod njih propale. U pravom svi su rješi propala, nisu funkcionalne, ne mogu se iskoristiti i da se takve stvari daju. To, e, to je pogreška od onoga ko daje poklon, treba da daje ono dakle što ima svoju vrijednost i što bi čovjek primio kao poklon i tome slično. Ovdje dakle, ponekad dešava se da čovjek ima određene stvari koji su funkcionalne i koji čovjek može iskoristiti i tako dalje, ali u datom trenutku nema više potrebu za njegu pa će te stvari dati kao poklon, da neko drugi to iskoristi, da se od toga koristi to je ono što je pohvalno i što treba činiti. Imate recimo ljude koji imaju lijepu garderobu, ali je recimo više ne nosi. A vidi čovjek, ako ima potrebu za tom garderobu, koji nosi možda kudi kamo stariju odjeću, stariju garderobu, pa da mu se pokloni to, jer to je za njega uh, lijep poklon, da se takva garderoba da, to je ono što je pohvalno i što je i što bi čovjek trebao da učini, Dakle, da mu da ono što on više ne koristi, ali je funkcionalno i može se iskoristiti. S druge strane, onaj ko prima poklon, također treba biti zahvalan onome komu je pružio poklon. E, treba da bude zahvalan onome komu je dao poklon. E, ko to obično zamjeri? Više zamjere žena nego li što zamjeri muškarci na poklonima. Ja više će zaimrti komšinica, komšinici nego komšija, komšija na poklon. Muškarci svojstveno za njih je da su obično kad su ti pokornom pitanju manje više zadvoljeni. Međutim, desića se recimo da komšinica nije najzadovoljnija sa poklonom, sa poklonom koji joj pruži komšinica. I zato Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže nato da komšinica ne procjenjuje ono što je da komšinica pa makar to bila Makar to bila neka hrana Na kojoj ima samo malo mesa Koščica, dakle na kojoj ima samo malo mesa Neka to ne pocijenjuje Jer je to možda učinjeno Samo radi Allaha Iđevala I čovjek kada daje taj poklon Treba da je svjesnan da te poklone daje Radi Allaha Subhanahu wa ta'ala Tehaddu, tehaddu Dajte poklone jednim drugima, voljet ćete se Dakle davanje poklona Je, je inače na osobina kod ljudi, onaj ko je poklon osjeća da ga, onaj kom je taj poklon dao, da osjeća određenu ljubav i naklonost prvanja. E, dakle, davanje poklona je stvar koja je preporučena našom vjeru, kada dajemo, da dajemo ono što je dakle, funkcionalno i što je dobro, e, a kada primimo poklon, ako nam možda nešto i nije e, po najboljoj volji, u toj situaciji, dakle, nećemo zamjeriti onome ko nam je dao poklon, zahvališemo mu se veliko dušno, iskoristiti nešto ako se može iskoristiti, a ako ne može, onda nećemo nijukom slučaju popratiti to ružnim, ružnim riječima i ne mojmo pocijeniti poklon od čovjeka. Ponekad se može desiti da nam neko da poklon koji je kod, čo, kod njega vrijedan, izuzetno vrijedan. Međutim, kod nas možda smo u datom trenutku bolje stojeći od njega pa nam taj, taj poklon kaže šta mi ovo donio kao poklon. Oni je odvojio puno. Ali kada donesete nekom koji je možda imućen, kada ćeš šta mi je ovo donio kao poklon, ovo za nije nikakav poklon. Čovjek ne treba pocijeniti poklon, posebno u takvoj situaciji treba da bude zahvalan. Ako je dobio poklon od nekoga, neka gleda na pažnju koja mu je ukazana tim poklonom. Resul sallallahu arihi veselde, upozorava žene da ne zamire jedna drugoj, da ne ponižavaju jedna drugu zbog poklona koji joj je, koji joj je donesen. كاجي الله بسانيك عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وعدناها إماطة الأدى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان حديث متفق عليه إيماني إيمان ساستي وتسلم ديسيد إنك لك إليش ديسيد إنك لك أغرانك النائب ريضني أغرانك لا إله إلا الله A najmani vid imana je da čovjek ukoni ono što sveta sputa. Wal hayaa shu'batu iman i stid je sastavni dio imana. Jo ovaj al-hadith bilježe Buharijan i Muslim. Iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko grana. Prije svega ovdje se moramo vratiti na samu definiciju imana. Šta je to iman? درس الايمان يsmanju i pomećava Haqiqat Ahlusunnah walJama'ah objegenje Ahlusunnah walJama'ah jeste da je iman govor bilisan va'tikad يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان taj iman rič govor bilisan dakle je kaže svojim jezikom govor bilisan والعمل بالاركان اذا تشريع كرادي سويم ديلوي ماتيرا dakle da dijela ulaze u sastavni dio vjerovanja djela ulaze u sastavni dio imana wal amal bil arkan يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان povećava se povećava se pokorność i smanjuje se griješi Zašto nam je ovo važno važno nam je općenito s bogovog hadisa Važno nam je ova definicija s bogovog haditha. Jer vidimo da se iman smanjuje i povećava. Iman se, dakle, smanjuje i povećava. Nećemo ovdje sa spominjati one koji imaju drugačije viđenje od toga, koji spatriju da iman jedna cijelina i da se ne može povećavati i smanjivati. Kažu, ako ode jedan dio, od što je čitav iman. Ako ode, e, uprotir, da, ako ode samo jedan dio imana, čovjek je izišao iz Islama, dakle nije više muslima. Iman se smanjuje i povećava. Iman se smanjuje griješenjem, povećava se pokornošću. I ovaj je hadis poslanika alejselatu selam je dokaz da se iman smanjuje i povećava. Jer iman je iman se sastoji od, od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko ovog granaka. Najveći stepen imana je kavl la ilahe illa Allah. Riyichi la ilahe illa Allah. čovjek kaže iskreno iz svoga srca i radi po onome što od njega traže ove ovaj riječi, ispunjava obavezu prema riječi la ilahe illa Radi ono što je Allah naredio i ostavio ono što je Allah zeljašanu i zabranio I zamislite, riječi La ilaha illa Allah suteži, Kod Allaha uzvišenom su teži Od nebesa i zemlji Kada bi se riječi La ilaha illa Allah Mjerile i vagale Sa nebesima i zemljom Prevagno bi riječi La ilaha illa Allah La ilaha illa Su riječi Tevhida To su riječi iskrenosti To su riječi zbog kojih će ljudi ulaziti u džennet Onaj kome ove riječi budu posebni Riječi koje je posljednje izgovori u životu na ovom svijetu Zasigurno će ući u džende Ali ih ne može kazati bilo ko Neće ih kazati bilo ko Onaj ko zna kazati Na samrti će izgovoriti riječ, Ne. Imate ljude koji se ogrezi u griješenju Pa na samrti samo spominje gdje U kome je živio Ali ko je živio u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala Vidite kako na samrti izgovara riječi Na samrti izgovara riječi Na samrti Vidite ljude koji na samrti, koji znaju umrijeti, a njihov prst, kaži prst, ostane ovako upodinut. Vidite osmjeh na njihovom licu i posljednje što su ljudi čuli da su izgovorili, je su riječi ilaha illa laj. A vidite druge ljude, kada ih vidite kako su preselili, vidite njihove face, vidite kako su njihove face izobličene, kako su mračne, kako nema osmjeha na njima, kako su se napatili, namučili dok su svoju dušu ispustili. Onaj ko živi u poklonnosti, na samrti, Allah, Allah uzvišo i će ga pomoći pa da izgovori ove riječi. A onaj ko živi u grijehu, onaj ko istrajava u grijehu, možda na samrti neće moći izgovoriti riječi la ilaha illa Allah. Pa Allah uzvišeno odmolimo da nas pomogne, da posljednje riječi koje izgovorimo životu na ovom svijetu budu riječi la ilaha illa Allah. Jer ona su zasigurno garancija ulazka u džanin. Ona je ko to posljednji, ona je kome to budu posljednje riječi u životu na ovom svijetu takav će za sigurno ući u džennet. Reči da ilahe su dakle ključ ulaska u džennet. Imate mnogo ljudi koji izgovaraju ove riječi. Znači li to da svako onaj koji izgovara ove riječi kod Allaha uzvišenog i zaslužio džennet. To ne znači čovjek mora da radi po ovim riječima. Naučiti teoriju i raditi nešto praktično nije isto. Znate li da su licemjeri govorili ove riječi? Pa će biti opet na sudnjem danu Kudderkil asfali minennar nevićim dobirama džahanna Nego čovjek ove riječi mora izgovoriti iskreno iz svoga srca I biti iskren prilikom izgovora ovih riječi I raditi u skladu s ovim riječima Živjeti u skladu s ovim riječima Ispunjavati ono što je Allah naredio I ostaviti ono što je Allah zabranio To se traži od nas Da bi ove riječi imale u pravom smislu riječi svoju težinu. Čovjek će pogriješiti. Ali ako čovjek radi u skladu sa riječima la ilaha illa Allah, on će se kaljati uzvišenom Allahu dž. Pa iako se za nešto i ne pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala od grija, Allah uzvišen je kadar da mu to oprosti. Ali pazite, čovjek mora imati pri sebi čvrstu gjeru uzvišenom Allahu dž. I da ispunjava svoje obaveze koliko je, dakle, u mogućnosti. Da ne izgovara ove riječi, a u suštini ne mari za njim. Ne mari za onim što je Allah naredio. To je pogrešno, veliki broj ljudi to izgovara samo onako jezikom. A uopće ne misli o obavezama prema uzvišenom Allahu Đelešanom. I ne misli o robovanju Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Koliko ljudi u našem komšilu ko ćete naći, svi govore da je raha i A zašto to nije baš kazao recimo Abu Lahab? Zašto to nije kazao i buđahad? S riječi samo, la ilaha illa Allah. Kada čovjek kaže, la ilaha illa Allah, to znači da neće više obožavati, la ta'uzzu, menata i ostale kipore. Kada čovjek kaže da nema drugog istinskog Boga osim Allaha, šan, to znači da čovjek neće obožavati, aj vas dedu, da neće obožavati mrtvaca, da neće obožavati sunce, da neće obožavati mjesec, da neće obožavati gatan, da neće obožavati vračare, da neće obožavati astrologe, da neće obožavati ništa drugo mimo Boga džan. Da neće obožavati ni životinju, da neće obožavati ni čovjeka, da neće obožavati materiju, da neće obožavati dinar, dirhem. Kada kažeš la ilahe illa Allah, to znači da samo Allaha uzvišenog obožavaš, nećeš ništa drugo obožavati. Moraš biti čovjek od riječ. Kada si tu posvjedočio, stoji za tih riječi. Mora čovjek stojeti za riječi lajda ila dla. Zato je najveći stepen imana riječi lajda ila dla. Najveći stepen imana. A najmanji vidi imana je da čovjek ukoni neku prepreku s puta. Po pa nešto što smeta. Sve jedno, da to bio kamen, da to bio trn, da to bilo staklo, da to bilo nešto na putu što smeta prolaznicima da tu čovjek ukloni. I o tome smo govorili na prethodnom druženju, pa da ne ponavljamo govor o tome. Da to ukloni čovjek iz to je najmanji vid imana. Uol hajabu su'batu minal iman, i stid je sastavni dio imana. Stid kao osobina je u suštini pohvalna. To je bila osobina Allahu poslanika, alejhi salatu vasilu. To je bila osobina Uthmana, koga su se čak i meraki stidio. To je bila osobina naših ispravnih prethodnika, velikog broja. Wal haya shubatu min al-iman. Ali ima nešto jedan dio stida koji mi trebamo eliminisati, a to je stid u pogledu traženja istini. stid u pogledu sticanja znanja. Čovjek se ne treba stidjeti istine. I čovjek ne treba da se stidi kada treba da, ste, da stekne znanje. Žalosno je što se ljudi stide u stvarima u kojima se ne bi trebali stidjeti, a ne stide se ondje gdje bi se morali stidjeti. Recimo, naći ćete da se žena stidi pitati o propisima mjesečnog pranja, odnosno menstrualnog ciklusa, odnosno hajda, a ne stidi se obuđi kratko odjeći izići na ulicu. Stid ju je pitati o šariatskim propisima vezanim za obožavanje Allaha Čelešanohu, a nije ju izići na ulicu neprikladno obučene. Trebalo bi biti suprotno. Trebalo bi da se stidi izići na ulicu tako, a da pita za propise hajda. Recimo Ansarike, radijallahu ta'ala arhunne, zale su doći Allahom poslanika, rejhi salatu wassalam, sa uzokom, krvi od menstrualnog ciklusa i pitati ga Allah u poslaniče, je ovo od menstrualnog ciklusa. Pa se čak i poslanik salatu, salam, znao zastidjeti od njihove upornosti u sticanju znanja, od njihove upornosti u robovanju uzvišenom Allahu ću li rešanu. Zašto su one dolazile tako? Radi obožavanja Allaha ću li Pazite, žena treba da klanja namaz ili da ostavi namaz. Nije to pitanje koje je tek tako jednostavno. I u pitanjima nema stiva. Žena muslimanka ne klanja dvadeset dana. Zašto neklanjaš? klanjaš? Ta produžen mi menstrualni ciklus ovaj mjesec. Pa nije produžen 20 dana. Kakav je opis menstrualne krvi, kaže, nije takav tu obična krv, crvena. Bilo me stid pitati. Žena muslimanka, ne može biti stid pitati tu. Su pitanja, Na koja muslimanka mora da zna odgovor? Jer pazite, ostavlja nama da dužna klanjati ili ostavlja tosta dužna prosteti. Šta ćeš kazati Allahu dželejlanom zato? U takvim stvarima nema stida. Pazite, u ovakvim stvarima nema stida, ovo se mora pitati. I za takve stvari se iz takvih stvari se mora steći znanje. To se mora pitati. Jer ako čovjek ne pita, vrlo jednostavno će pogriješti. Nisu ni rijetke situacije kada kaže žena 45 Ramazana ja nisam napostila dane ne propušten, propuštene onaj u toku mjeseca Ramazana. 45 godina, 45 Ramazana sam postila. I svaki Ramazan po nekoliko dana nisam postila i nikad nisam te dane napostila, jer nisam znala da treba napostiti. Pa jeste to nisu stvari koje muslimanka može kazati pa stidme bilo pitani. اتجهنا ستيدين. امامو ميرابو استاني بчніе кланяти عن المحيط. قل هو ادف اعتزل النساء في المحيط. بيته يوتومنستراسي. مني кланя. الله سبحانه وتعالى. بيته يوتومنستراسي. ارف قل هو ادف اعتزل النساء في المحيط. Recite, to je uznemiravanje, edan. To je neprijatnost. I nemojte ženama prilaziti u dokument stavljavnog te, ne nemojte imati odnosima. Uči se u mihravu. Učimo, robujemo Mahuđalešanu, veličamo, ba, bit ćemo nagrađeni za ovo, sve harf po harf. Od deset se vađa za svaki harf. Kur'an. Kakav stid u tome? U pogrešnim stvarima se ljudi stide, a ne stide su u stvarima kojima bi se trebali stid. وَلْحَيَا اُشُعْبَتُ مِنَ الْإِمَارِ Stid je pohvalna osobina. I to treba da krasi svakog vjernika. Da pazi na to što govori. Da pazi kako se ponaša. Ne smije se kod ta, ne smije se kod vjernika naći osobina šta me briga, šta će ko reći? Pa šta me briga kad sam ja ovo uradio, svejedno da li ukrao, udario, uvrijedio, opsovao, ne znam nija šta učinio, svejedno. Ne, vjernik nije taka. Vjernik pazi na to. Vjernik pazi na ono što će. Vjernik pazi na svoje riječi, pazi na svoja djela. To je bila osobina Allahovog poslanika Rađulih Salatun selam. A mi se ponosimo ovosabinama Allahovog poslanika alejhi salatu Ona je ko se ne stidi, hoće raditi šta hoće? On nabari za svojim poslućima. Stoga Stid je, dakle, osobina koja je pohvalna, ali nema stida u stvarima koje se tiču propisa vjerenja, jer tu čovjek treba da pita, da stiče znanje i da može ispravno raditi djela. Jer ako ne bude ispravno radio dijela, onda u takvoj situaciji naravno će pogriješiti prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa Allaha uzvišeno molimo da nam lijeha naše oprosti, da nas učlosti na putu istine, da nas nastavim u džemljima sa poslanicima, šehrivima, iskrenim i dobrem Da vas s Allah za rešanom na nagradi svakim dobrom. Inša Allah ta'ala vidimo se naravno biti.